Jabur 34 dari ayat 1 sampai 22 Masmur Daud ketika dia berpura-pura gila di hadapan Abimelech yang mengusirnya lalu dia pergi. Aku akan memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian untuknya akan sentiasa di ibirku. Jiwaku akan mengistiharkan kebesaran Tuhan. Rakyat derita akan mendengar dan bersukacita. cita. Pujilah kebesaran Tuhan bersamaku. Marilah kita memuliakan namanya bersama-sama. Aku telah berseru kepada Tuhan dan Dia mendengar seruanku. Lalu Dia menyelamatkanku daripada semua yang ku takuti. Orang yang dalam kesusahan bermohon kepadanya. Maka wajah mereka berseri-seri dan tidak menanggung malu. Orang malang berseru merayu dan Tuhan mendengar rayuannya, lalu menyelamatkannya daripada segala kesusahannya. Para malaikat Tuhan berjaga sekeliling orang yang takut kepadanya dan menyelamatkan mereka. Rasakan dan lihatlah kebaikan Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya kepadanya. Takutlah Tuhan wahai umatnya yang saleh. Mereka yang takut kepadanya tidak kekurangan apa-apa. Anak-anak singa menjadi lemah dan lapar. Tetapi mereka yang berpaling kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Marilah anak-anak dengar kata-kataku. Aku akan mengajarmu takut akan Tuhan. Siapa yang sayangkan hidup dan inginkan panjang umur. Jagalah lidahmu daripada kejahatan dan bibirmu daripada kata-kata palsu. Tinggalkan kejahatan dan lakukan kebaikan, cari dan burulah kedamaian. Kerana mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar rayuan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang mereka yang berbuat jahat sehingga ingatan tentang mereka luput dari bumi. Orang yang benar berseru merayu dan Tuhan mendengar, lalu menyelamatkan mereka daripada segala kesusahan mereka. Tuhan merapati orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang menyesal. Orang yang benar banyak ditimpa penderitaan, tetapi Tuhan menyelamatkannya daripada segala-galanya. Tuhan menjaga setiap tulangnya, satu pun tidak patah. Orang zalim akan dibunuh oleh kejahatan dan mereka yang membenci orang benar akan dihukum. Tuhan menebus roh hambanya. Tiada seorang pun yang percaya kepadanya akan dihukum.